расти слона. Тьомик якось так дуже вже важко зітхнув і притишено пікнув, скотсюрбившись від болю в животі. І не моя теж. Я втримався від коментарів. Це усе було сказано. Що у тебе з нею запитав після кілька хвилинної паузи. Артем скосив підозрілий погляд на мене. «Нічого!» «Нічого, Макса!» Я недовірливо хмикнув. «Нічого з того, про що ти подумав?» повторив напарник. «Ми просто дружимо, ми з Марусою друзі». «Тобто оця... оця... вона тобі друг?» Скривився я. Ага. А я тоді хто? Ну, ти теж друг, тільки трохи інший. А як це так, що у тебе двоє друзів? Максе, це вже дуже складно. Відмахуючись від комарів, взявся пояснювати Артем. Колись, Маруся, мені дуже подобалося. Але потім обставини склалися таким чином що нам довелося розійтись. Не буду кривити душею, як жінка, а мені і зараз подобається. Отначе, окрім зовнішності, є ще дуже багато інших факторів, без яких еволюція стосунків у щось більше, ніж просто дружба є, абсолютно неможливою. Крім того, ще це і татко, Коротше, я говорив з Марусою на цю тему через тиждень після того, як ми здивилися на півночі Перу. І вона відразу розставила всі крапки на «ди», сказавши, що мені не варто розраховувати на щось більше, ніж просто дружбу. «Ти дарма так кажеш», – заперечив я, – «затям дружба між чоловіком і жінкою не може бути за визначенням. По-моєму, вона просто намагається приспати твою пильність, щоби потім одного ясного погожого дня, коли ти не очікуватимеш ніяких підступів. Чувак, не вигадуй. Ти мені тут головою не киває і руками не розмахуй. Я про життя більше, ніж ти знаю». Вони так завжди роблять, коли розуміють, що з першого разу наскоком нічого не вийшло, мовляв, тьомику, мій хороший, мій любий, ми з тобою просто друзі, добрі приятелі, те се, а потім бац. І тут я вже стою, розмазуючи сльози вічою по обличчі, на хрестинах вашого первістка, спиногриза. А так воно все буває, напарнику. Я тебе, звісно, вчити не збираюсь. Просто будь пильним. Що ти сказав? Будь пильним, повторюю. Тьомик затих, приклавши вказівного пальця до губів. Ти чуєш, Макси? Прошепотів напарник, різко змінившись на обличчі. Я затамував подих і прислухався, що змінилося довкола нас. За якусь долю секунди щось поінах в лісі довкола галявини, проте я ніяк не міг уловити, що саме. «Що таке, Тьому?» Мені передалося раптове артемове напруження, через що я, мимоволі, теж перейшов на шипі. Невже ти не чуєш, не відчуваєш цієї убивчої тиші? І тоді я втямив, що саме змінилося? На галявині становилася сперта і липка абсолютно ненормальна тиша, з джунглів більше не долинав електричний скрип цикат, з поміж цупких крон не вилітало, мав під ухкання. Хащі завмерли, стислись, причаїлись, і то була не солодка дарімота, а очікування чогось великого, грізного і смертоносного. «Що за чортівня?» – пролепетав я. Проте не встиг я договорити, як сталеву тишу над нашими головами – розітнув пронизливий шиплячий свист. Ми з сьомиком синхронно задерли голови. Свист стрімко наближався. Блискавично промайнув над нашими задертими писками і залетів за спини. Ми з напарником перелякано переглянулися, адже одного разу вже чули подібний шиплячий звук у Мексиці під час погрому Гватемальської прикордонної застави. Перемітка більш детальна, дивіться, на віжені в Мексиці. І ту ж мить свист обірвався, і аномальну тишу над нетрями розірвав на шматки оглушливий вибух. З переліку я зірвався на рівні ноги, а мій напарник гепнувся у трабу, і спробував залізти під повалений стовбур. За першим мінометним залпом, а то був саме мінометний постріл, відразу розпочалася ціла канонада. Зі сходу з найбільш густих і заплутаних хащ безперервним потоком линуло бахкання, скрикотіння тріск і гуркіт усіх видів стрілецької зброї від гвинтівок та автоматів до протитанкових гармат та мінометів. У повітрі літали кулі, осколки фугасних зарядів, куски гарячої землі, деревні тріски і пошматовані листя. На заході в лісах, де закріпилися урядові війська, безперервною хвилою гуркотіли вибухи Крізь густу і вологу зелень час від часу прорізувалися спалахи чорно червоного полум'я і випорскували клубні густого смолистого диму. Перших секунд 10-12 воєнні дії велися, так би мовити, в одні ворота. Жоден звук не видавав присутності в кущах за нашими сьомиком спинами – регулярних перуанських військ лише після того, як ці 10-20 секунд минули, з нетришч на заході почали доноситися перші звуки. На жаль, ними виявився зовсім недружній мінометний залп у відповідь незлагоджений автоматний вогонь у бік неприятеля і навіть нероскотисті тверді рішучі голоси командирів, які закликають доблесних спецназівців дати гідну відсіч нахабним терористам. З кущів регулярної армії долинав переляканий лемент вереск і прокльони, на тлі яких зародився і поволі затихав, що з секунди віддаляючись на захід. Безладних розкіт гілляча перуанці безладно відступали. Побачивши, що після першого несподіваного удару регулярна армія драпає на всіх парах, терористи з радісним улюканням кинулися в наступ. Весь цей час Тьомик з надією витріщався на стіну джунглів на західному краї Галявини, очікуючи, що крізь неї, от от прорвуться передові загони перуанських військ, відкинуть повстанців геть і візьмуть їх в оточення.